Осѣбният каскет. Някога в едно градче, недалеч от големия град, живееше Коко. Той беше умно момченце, баща му притежаваше голям магазин за шапки, точно в центъра на града. Въпреки че Коко беше дете, баща му често го оставяше да продава в негово отсъствие. Коко беше добър колкото като продавач, толкова и като математик. Често правеше продажби, чиято печалба беше доста голяма. Бащата на Коко се радваше на неговите умения, но бе е притеснен за своя син. Скъпи, Коко ми каза, че днес сме спечелили. Добре се справя, нали? О, ще бъда много щастлива, ако един ден стане голям бизнесмен. Безспорно, момчето има талант, цара. Но трябва да обърнем внимание на неговата арогантност. Каква арогантност? Просто го убива в продажбите, това е. Тревожиш се прекалено много. А... Здравей, Коко! Може ли да види онова, Бомбе? Статко ще ходим на погребение и нямам какво да сложа с черния си костюм. А, Бомбето е за възрастните защо не си купиш вещерска шапка и да отидеш с нея на погребението? Вещерска шапка ли? Е, няма ли да е малко неподходящо? Защо да е неподходящо? Думата, която ти обягва е различно, приятелю. Разбира се, че ще бъдеш различен. Тя е малко по-скъпа от бомбето, но в днешно време всички носят такива шапки. Такава е новата мода. Ще ти стои добре. О, м ами добре. Ела, ще ти я покажа. Татко, виж! Продадох вещерската шапка. И виж колко спечели. О, най-накрая. Тази шапка стоеше тук от години. На кого я продаде? На Пен. На Бен ли? На твоя приятел Бен? За какво му е притрябвала вещерска шапка? Не му трябваше, но аз го убедих. Нали ти така правиш бизнес, Татко? Като насочваш някого в избора му. Я, чакай! Това никак не ми харесва. Какво си направил? Как така си го насочил, след като не е търсел това? Ами, много просто... Убедих го да купи тази шапка и да я носи на погребението, на което отива с баща си. Какво си направил? На погребението даваме почет към покойниците, Коко. Пратил си момченцето с вещерската шапка на погребението. Та това е погребение, не е маскарат! Какво значение има? Сделката си я биваше. Спечелих пари от нея. Ето виж, това са 5 долара. Това, че си спечелил някакви пари, не означава, че сделката е добра, Коко. Трябва да си отговорен за действията си. Какво ще направиш, ако баща му дойде тук и си поиска парите обратно? Мисля, че няма да е честно. Ако бащата на Бен си поиска парите обратно, ние чисто и просто ще му откажем. Сделката си е сделка. Какво ще прави Бен с шапката си, е негова работа. Мислех, че ще се зарадваш, че се отървах от тази глупава шапка. Коко излезе от магазина разгневен. Не можеше да разбере защо баща му не беше доволен. Нали беше спечелил добре? За разлика от него, тревогата на баща му започна да нараства още повече. Чудеше се как Коко да разбере, че трябва да носи отговорност за своите действия. Същата нощ бащата на Коко видя падаща звезда. Затвори очи и пожела благополучие за своя син. Искаше синът му да мисли преди да действа. Звездата чу неговото желание. И същата нощ Коко санува съм. Здравей, Коко. А? Къде съм? Коя си ти? Аз съм Фея. И съм дошла да ти дам един подарък. Подарък ли? Да не е заради добрата сделка, която направих днес в магазина. Знаех си! Добре. Ето... Това е вълшебен каскет. Всеки път, щом го сложиш на главата си и го свалиш, ще намираш по една златна монета в него. Еха, ще стана богат! Но, запомни колко, ако използваш каскета повече от три пъти, в замяна на всяка монета, ще губиш по сантиметър от височината си. А. Значи, всеки път, щом получа златна монета, ще ставам по-нисък с един сантиметр. Добре? Ще го запомня. Използвай го разумно. Добро утро, Коко. какво? Надявам се си спал добре. О, да, спах добре. М май вече не си ми толкова ядосан. Това е хубаво. О, т.е. Тоест... Да, добре, добре съм, благодаря ти. И предполагам, че няма да говорим повече за това. Крещя ми за нещо, за което дори нямам вина. Коко, да но един ден разбереш, че това, което правя или ти казвам, е само за твое добро. Ах, както и да е, с майка ти ще бъдем извън града. Ще се върнем до вечера. Бъди послушен. Но Коко не отговори. Те не разбират колко важно е да се възползваш от удобния момент. Единствената ми цел е да има печалба от шапките. Я, чакай! Вълшебният каскет? Къде е вълшебният ми каскет? Коко слезе от леглото си и се огледа. Изведнъж видя нещо под възглавницата си. Вълшебният ми каскет! Коко нетърпеливо го сложи върху главата си и го свали! Вътре в каскета имаше златна монета. Коко бе много щастлив! Сега ще бъда богат! Богат, богат Ха-ха-ха! Я да го изпробвам пак! Той бързо го сложи на главата си и пак го свали. И готово. Появи се още една златна монета. Колко много добре помнеше какво му бе казала феята. «Ако използваш каскета повече от три пъти, в замяна на всяка монета, ще губиш по сантиметър от височината си». М -м, «Мисля, че за тази седмица стига. Ще го използвам още веднъж, когато мама и татко се приберат у дома. Ще бъдат много развълнувани». Коко внимателно сложи каскета си в килера и се зае с ежедневните си задължения. Беше много щастлив и не спираше да мисли за каскета в килера. Каквото и да правеше, все за него си мислеше. Май трябва да се подстрижа, но нямам никакви пари. Ммм... И какво мога да направя? Е, мога да използвам каскета, но пък трябва да изчакам мама и татко. Много ще се зарадват, щом разберат какъв късметлия е си не им. Я чакай! Да не съм дете, че да им правя фокуси, а? Вместо това ще им покажа направо парите. Да, ще използвам каскета още веднъж и ще им покажа и трите златни монети. И колко го направи? Беше толкова щастлив, че в ръката си държи три златни монети, но. Ммм. Mm, само три златни монети не са достатъчни. И като се замисля, съм доста по-висок от всичките ми приятели. Ако загубя един сантиметр, няма да е кой знае какво. И ето какво стана. Коко намери още една монета и в замяна се смали с един сантиметр. Ето, не е толкова много. Никой няма и да забележи, че съм се смалил с един сантиметр. Е, една, две, три, четири... Но не съм много доволен. Глупово би било да дам на родителите си само четири монети. Така или иначе ще се смаля. Поне да натрупам състояние от това. А и съм много малък. И имам достатъчно време да порасна. Трябва да извлека максимална полза от тази сделка. И без да се замисля за последствията, колко продължи да взема пари от каскета. И скоро на пода се появи цяла купчина с злато. Хуху, -ху! я виж това! Ето това е умна сделка. Само за няколко месеца пак ще порасна и ще си остана богат. Сега мога спокойно да си легна. Но Коко не бе осъзнал едно нещо. А? О, не! Трябваше да минат години и Коко да порасте. И тогава взе да се пазари. И чакай! Значи ли, че трябва да минат години, за да порасна отново? О, не! О, не! Ами сега, как да стана отново висок, аз нищо не мога да направя. Не мога да се кача на леглото си, не мога да достигна кухненския плод да си взема бисквитки и дори не мога да отида до магазина. Не! Коко бързо свали каскета от шкафа и се дръпна от него. Страхуваше се да го сложи на главата си, затова взе златните монети, които лежаха на пода и започна да ги слага обратно в него. Вземи си ги. Вземи си всичките пари обратно. Вземи си златото. Направи ме отново висок. Моля те, направи нещо. Купа в каскет такъв. Толкова силно хвърляше монетите, че Кашкета се скъса. Не. Какво ще прави сега? След като поплака известно време, Коко заспа. И засънува друг сън. Коко, къде си? Тук съм. Тук долу. О, не. Какво си сторил? Нали ти казах да не използваш? Знам, но... Но исках да сключа добра сделка. Реших, че смаляването ми с един сантиметр за всяка монета е най-лесният начин да стана богат. Коко... Добра сделка не означава да избереш най-лесния начин. Трябва да помислиш преди да действаш. Трябва да разбереш какви са последствията от това. Ями ми кажи, сега сделката изглежда ли ти добра? Не, изобщо. Изтъргувах ръста си и сега се чувствам глупаво. Точно така. Ако беше помислила за това преди, щеше да избереш правилния път. Знам, осъзнах грешката си. А сега ми кажи, какво искаш да направя? Мога да си взема къскета обратно и ти ще върнеш ръста си. Всичко ще бъде по-старо Или можеш да задържиш златото и да чакаш години, докато възвърнеш височината си. Не, в никакъв случай. Вземи си къскета и всичкото злато и ме направи висок, колкото си бях. Искам да е по-старо Имаме си магазин, а аз все още съм ученик. Ще спечеля златото си сам и родителите ми ще бъдат щастливи. Добър избор, Коко. Ето готово. Когато Коко се събуди, беше на пода. Щом се изправи, видя, че отново е висок колкото преди. И точно тогава се звънна на вратата. Той се втурна да отвори. Татко О, ха -ха -ха. толкова дълго ли ни нямаше? Съжалявам, татко Сега всичко разбрах Ти беше прав Това, че една сделка е лесна Не означава, че е добра Винаги ще мисля За последствията от действията си О, и сам ли осъзна всичко това? Може би трябва по-често да те оставям сам Не го прави никога колко прегърна силно своя баща и си обеща никога повече да не действа без да помисли за бъдеще. Край!